محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الله من فاتحه الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 Notar pun dapat disiap. Saya dah siapkan ini tapi saya lambat hantar belum tukar dicap lah. InsyaAllah sekali lagi dicapkan dibagi lah. Sunat-sunat haji dan umrah amat banyak. Terkandung di dalam setiap amalan rukun dan wajib. Jadi bila kita buat haji atau buat umrah misalnya kita ikhram. Ikhram tu sendiri ada dia punya sunat-sunat. Bagaimana kita ikhram Bila kita berikhram Dari mana kita mula ikhram Pakaian ikhram pakai wangi-wangian dan sebagainya nah, Itu semua banyak pula sunatnya pada ikhram itu sendiri Kemudian bila kita bertawaf, Pada tawaf itu ada sunat-sunatnya yang tersendiri kita buat Maksudnya kita bersa'i Pada saat itu ada sunat-sunatnya Dan masa kita bercukuh begitu Tiap-tiap amalan itu ada sunatnya Jadi itu pun merupakan sunat haji Jadi banyaklah Sama juga kita dalam Semayang ada sunat-sunat yang banyak. Masa kita sujud itu ada peraturan-peraturan yang berubah sunat. Ada peraturan yang merupakan wajib, rukun. Masa kita berdiri pun gitu juga. Nah, jadi terkandung dalam setiap amalan rukun dan wajibnya. Seperti yang tadi terangkan dalam bahagian rukun dan wajib. Bila kita menerangkan tentang tawaf, syarat tawaf, syarat tawaf, sunat tawaf ada biasanya. Jadi kita rujuk. Tetapi selain daripada itu ada juga beberapa sunat yang lain yang merupakan karu-karu yang apa namanya tidak termasuk dalam amalan itu tengahnya uh, di antaranya mandi bila kita nak berehat sebelum kita berehat sunat kita mandi jadi mandi dengan niat kan berehat nafas terhuster berehat sahaja aku mandi kerana berperam dan membersihkan badan. Ya ini bukan setakat mandi saja, kita bersihkan badan kita dengan apa? Dengan bawang cukur, ya, bersihkan badan cukur, kalau kelabu panjang jangan sampai nanti banggu dalam masa kita berihram ya. Dan buang bulu-bulu yang ada di badan yang perlu dibuang Ya, dan segala kotoran-kotoran supaya kita bersih. Nah. Dan, jadi setelah kita mandi dan bersihkan diri, kita memakai pakaian ihram. Nah, itu senat yang kedua bagi haji kita atau kita sama saja memakai pakaian yang ikhra yang putih nah. bersih lagi baru jika mampu beli yang baru tapi kalau ada yang lama yang masih lagi boleh dipakai yang agak sesuai pakai lah ya. tapi yang baru lebih baik lagi terutama bagi orang yang haji pertama kali yang ketiga, memakai bau-bauan wangi sebelum berniat ekrab. Jadi, selawat mandi, selawat pakai pakaian ekrab, pakai bau-bauan. Dan bau-bauan ini tidak menjadi masalah, walaupun dia kekal sampai awak sudah ekrab, tak mat. Padahal dalam ekrab kita tak boleh apa ya. Nah, tetapi kalau kita dah pakai sebelum ihram Terutama masa sunat ihram ini, Jadi tak apa lah kita pakai Sampai kita berihram pun Tak ada masalah Kerana ini diakjubah oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana ada satu riwayat Dari Siti Aisyah Dari Siti Aisyah saya lihat Berkilatnya Apa namanya Bau-bauan yang Nabi pakai minyak atar yang Nabi pakai Itu didai Nabi, Nabi tahu SAW Nampak kilatnya lagi setelah berihram Nah, dan tidak ada bau Jadi bolehlah kita pakai sebelum kita berniat ya? Tetapi Kalau kita Ini bagi orang laki-laki misalnya Atau pakai orang perempuan pun boleh simbol juga masalah nih? Kalau pakaian ah, Kalau bau-bauan itu pada pakaian kita ya. Kalau pakaian kita tu kena bau-bauan Sebelum kita berniat Tak boleh kita pakai lah tapi setelah kita berniat... Kalau kita buka... Tak boleh kita pakai balik... Nah, Kalau dia wangi... Kerana itu termasuk dalam arti kata memakainya dalam pasok... ...ehraf... Dia jangan dibuka... Terus atas badan kita... Nah, itu bukan pakai balik... Kita pakai sebelum... Kita niat... Wangi dia tu tak apa lah... Tapi boleh kita letakkan tak boleh pakai semua. Karena memakai bawah-bawah itu dilarang. Itu nanti kita akan bincangkan dalam tak. Nah, jadi kalau kita tak buka terus kita pakai sampai habis ikhram. Kita tak ada masalah apa-apa. Nah, itu sunat ya. Pakai bawah-bawah. Yang keempat bersalat dua rakaat. Sunat ikhram. Tidak waktu yang tidak terlarang. Salat padanya. Jadi maknanya kita boleh sembahyang sunat ikhram. Kalau kita sembahyang itu. Jagalah. Kalau kita berihram, kalau kita berihram lepas asar atau lepas subuh, janganlah kita bersalah sunat, ikhram dan dilarang. Kenapa dilarang sunat dan ikhram ini bukan ada sebab, tapi dikatakan sebabnya muta akhir. Sebabnya kemudian. Ya, Kita senarang dulu, kemudian baru kita niat. Jadi yang sebab muta akhirnya pun tak boleh dibuat semasa dan lepas asar dan lepas subuh. Ini kita kena jaga lah. Kalau kita masuk di Mekah, kan apa? Kalau kita nak semayal sunat ikhram. Kalau kita pergi Tanaim. Dan pergi Jairah. Lepas subuh, lepas ashab. Tak boleh lah. Kita semayal sunat ikhram. Kan? Tapi kalau kita masuk masjid tu, kita semayal ta'iyyat dari masjid. Boleh? Nah. Jangan niatkan sunat ikhram. Tapi ulama'at mengatakan kalau kita niat semayal sunat ikhram di Mekah. Boleh. Kemudian kita keluar. Nah, boleh. Di Mekah padahal apa di Mekah tak ada larangan. Larangan di sana. Alat. Tanah Al -al. haram tak ada larangan di Mekah. Yang kelima sunat membaca talbiyah sesudah berniat labbaik Allahumma labbaik itu membacanya sama ada kita buat haji atau buat umrah, kedua-duanya ada talbiyah ya. Eh? Dan waktu talbiah ini berpanjangan dia. Kalau buat haji, kita terus bertalbiah. Daripada kita mulai berikhram. Sampailah kita melontar jamrah yang pertama itu. Pertama batu pertama yang dilemparkan di Akabar. Pada hari 10. Baru berhenti talbiah kita. Nah, itu adalah haji. Dan kalau umrah ini kita bertalbiah. Mulai daripada ikhram. Kita mulai tawaf. Nah, kita habis. Mulai tawaf saja sudah tidak ada lagi. Talwihatnya. Yang keenam, membuat haji Ifrad. Ini dalam madhab kita, ya, membuat haji Ifrad, iaitu mengasingkan haji dari umrah pada bulan-bulan haji. Ia ada tiga macam, ni yang kemudian lagi: haji Ifrad, haji Tamatoh, haji Tiram dan dalam mazhab kita yang afdal haji ifah ya Ini bagi siapa bagi orang yang sanggup melakukannya yaitu dia berniat haji dahulu daripada bulan, uh, berniat haji dahulu pada bulan-bulan haji apabila selesai haji baru lah dibuatnya ifrah Jadi kalau dia datang memang nak kerjakan haji dah masuk musim haji satu Syawal kedua Syawal ke, atau bila haji masuk Mekah dia boleh niat haji Jangan niat awal Tetapi Awak ingat, bila awak dah niat haji Awak tidak boleh Berda'alur, melainkan Setelah selesai semua amalan haji Awak kena boleh terus Sampai bila? Sampailah 10 Zul Hijjah Bagi bila awak luntar, Jabhatul An-Nabah Habis luntar, barulah boleh Tahlur, barulah boleh Pakai pakaian biasa Ha, itulah yang agak berangkat. Ya? Tapi itu aktal dalam lakab kita aktual. Ya? Ha, Tetapi ada sebagian yang pula mengatakan. Bagi orang yang tidak sanggup buat effrax. Ya? Aktal bagi dia tak maksudnya. Itu mendahulkan Umrah. Lepas Umrah dia bertahan lho. Dia duduklah dekat bekar tu dengan pakaian biasa saja. Kemudian dekat haji dia buatlah haji. Ada sekarang masalah kan itu itu afsal. Bagi siapa? Bagi orang luar. Terutama bagi orang yang tidak sanggup apa berihram lama-lama. Dan bagi orang yang agak tak ada masa langsung nak buat umrah cuma beberapa hari saja dia. Ah, buatlah haji siram. Haji yang serentak sekaligus umrah dan haji satu kali dibuat. Niatnya niat haji dan umrah. Tapi amalannya amalan haji Tapi niatnya niat. Haji dan kamu rasakan, ya. Ada sini untuk penerangan lagi, yang barangkali ada orang dengar nih, eh, Haji Ifrat, Haji Tamatdo, Haji Tiran. Orang pun kata Haji Ifrat asal, Haji pun nak buat Haji Ifrat, dia nak kambulah, tapi dia kena tahu Haji Ifrat itu macam mana. Jangan nah, dia tak tahu, sebabnya Haji Ifrat mesti diterangkan pada ini, terutama pihak-pihak yang mengancurkan kursus dan kepada orang kena tahu. Haji Frag begini, begini, begini cara ni. So, nanti dia sampai kat sana. Dia tengok ada orang senah-lenah dengan tak ada. Dihram, tak ada apa, dia harap tak dapat, Dia tak eh Apa-apa-apa tak sama ni. Sebab kebanyakan orang ginda ni. Dia bukan tahu. Sarak kan hukum hakam ni. Dia maik ikut saja. Dia tak yang abdal. Asal abdal kan gola. Tapi dia tak tahu macam caranya tu. Nah, jadi kita kena kasih tahu asalnya Dari segi ini, segi ini, segi Ah, Itu satu bar. Pakai yang kedua. Ada pula orang membayangkan niatnya nanti macam mana kalau haji ifrad? Eh, barangkali dia kata sahaja kuniat haji ifrad kerana Allah Taala. Atau kuniat haji tamattu kerana Allah Taala ni. Tak ada niat macam tu. Tak buat. Ah, tak ada. Perkataan ifrad, tamattu dan qiran tu tak masuk langsung dalam lafaz niat kita. Tak ada. Yang kita niatkan sama ada nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau nawaitul umrata wa ahramtu biha ataw al-hajj wal umrah ahramtu bihi nah itulah tiga macam niat kalau awak datang ke Mekah musim haji awak kata saya tak niat buat haji ifrad masa sampai saja di Mipas, niat saja haji lupakan umrah waidhul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala kunyat haji dan aku ihram dengannya kerana Allah ta'ala nah, Ini ini ifradlah kerana awak niatkan haji dulu dan habiskan haji awak. Lepas hari tersirik, tahu awak niat umrah. Ha. Tapi kalau awak kata saya nak tamatuk, saya nak senang, Oh, niatkanlah umrah dulu. Sampai diminta, awak pulak umrah tak? Ahram tu biar Allah ta'ala. Lupakan haji. Walaupun awak pergi haji. Musim haji. Tapi awak nak buat tamatuk, dia sampai bila tak, nama itu umrah. Kemudian Umrah dan aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Buatlah Umrah waktu sampai Mekah. Kemudian duduklah ke Mekah macam biasa. Macam kat Nkepoh. Tak ada apa-apa larangan. Nasa haji nanti bila tiba. Awaknya haji dari Mekah. Kalau haji tidak. Sekaligus dua-dua. umrah, Dua-dua sekali. Aku dengan haji dan Umrah. Dan aku berikhram dengan keduanya sekali. Allah Ta'ala ah buatlah amalan haji. Orang tak dapat buat apa-apa, cuma niat saja dimasukkan. Nah. Jadi perkataan ibrah sama job dan sirat itu tak masuk dalam niat, tapi bentuk amalan itu dinamakan ibrah sama job dan sirat, ya. Jadi sunat buat ibrah, ya. Dalam asal itu sendiri, tapi dalam asal Nabi sunnah kira kira dan pada kita ada satu kalab awal Nabi. Ini kerana apa? Kerana khilaf. Yang dalam riwayat tentang Haji dan Nabi besar kata Nabi Allah. Ada kah Nabi Ibrahim, atau Nabi Taatko, atau Nabi Dirat? itu banyak perbincangan ulama tentang macam mana Nabi buat. Haji. Ha. Itu nanti ada rasa kita ke pesta. Ha. Jadi membuat Haji Fra lah yang muqtamah dalam adat kita ya, dari yang abdal bagi orang mak, ya, kalau dia tak mampu tak abdal. Sebab kita tak mau orang itu menyusahkan diri dalam perkara yang di mana ada kesenangan. Ya? Ha. sebab nanti kalau dia kalau orang yang tahu itu tak apalah dia bersabarlah, tapi kalau orang tak tahu nanti dia pergi marah sini marah pasal dia belah macam-macam ibadah. Ah, sebab ha. dia jahil. Yang begini banyak juga orang yang tak tahu ni ya, Cuma nak pergi saja wajipan, Tahu itulah tak je Tapi yang tahu, tahu tak tahu banyak ha, Jadi itu kita kena jaga Yang ketujuh Dan ini masalah Yang Haji Ifran Taman Tok Bantiran ni sekarang ni Perjalanan ni Dia sendiri tak tentukan Serah pada syif sesu. Syif Dan sekarang syif pun tak ada lagi ...terang pada travel agent-nya. Travel agent-nya dah tiang tihak lah matang lah. ya. Kemudian, ini masalah akan timbul. Pihak travel agent ni pula nanti akan fikirkan tentang kemudahan tempat dan sebagainya. Jadi Haji Ifrat sama Tuk' ni semua sudah ada satu sambung sangkutnya pula dengan tempat dan kerumahan. Kadang-kadang ha. nak Haji Ifrat, nak duduk Mekah lama, tempat tak ada. Ha, Kenahlah Pak Haji Sarwattok Bukan dia aturlah macam mana Supaya kemudahan tempat Ini pun masalah Masalah bukan diada-ada Akan begitu di saja Tetapi peran keadaan Menyebabkan itu. Orang ramai tempat tak cukup Jadi mereka aturlah Mana satu yang senang Yang agak mudah ni Pasal tempat ni Berat oh, ke? Berat-berat lah katul -hatul -hatul lah. Ha, tapi sudah boleh Kita yang pergi kita faham Ini tak ada kerja mengenal Dengan tempat ni tadi Tapi sudah terkait Aha, dengan makherat tempat Yang ketujuh Sunat haji membuat tawaf ul-kudu Tawaf selamat datang Ini ubatnya sunat Tapi tawaf ul-kudu bagi siapa? Bagi orang yang buat haji ifrat atau haji heran Haji Tamattu tak ada tawaf ul bila haji tawaf, tu maknanya awak buat umrah tu. Bila awak kata niat solat umrah dan ihram dengan nama Allah Taala, saya niat umrah dan saya ihram dengan nama Allah. Bila awak masuk Mekah, awak pergi tawaf. Dan tawaf awak tu bukan tawaf idul, tapi tawaf umrah. Apa hikmahnya ada tawaf idul dan tak ada tawaf idul pula? Haji ada tawaf idul, umrah tak ada tawaf idul. Ya? Dan apa ifrat ada tawaf idul? Kira-kira ada Tau Kudum. Tak patut, tak ada. Ya, hukum Tau Kudum ini, ataupun sunatnya Tau Kudum ini, ialah bila kita masuk Mekas, perkara yang pertama yang abdahl kita buat, taklah betul-betul lah, pula kita tunjuk. Jadi bagi orang yang buat haji, sama ada dia Haji Ibrahim atau Haji Salatok, ya, dia niat haji, dia disudatkan pergi ke Kaabah tapi nak buat tawaf tawaf haji boleh dia buat tak boleh tawaf haji dia tak boleh buat kerana tawaf haji hanya lepas Arafah itu buat haji Arafah yang pertama sebab Nabi kata al haji Arafah haji tu Arafah jadi haji Arafah yang pertama nah, lepas itu dia ke Mekah telah dia tuntar sudah dia lepas al dengan dia akan berangkat. Baru dia pergi Mekah. Itu bawa perhatian. Mekah pergi kawas. Mekah setelah beredar daripada harapah. Itu bawa kaji. Tak boleh buat kawas Jadi kalau kan dia tak boleh buat kawas Sedangkan dia baru sampai. Di Mekah. Senatlah dia pergi ke kawas. Kelaklah kawas dia akan datang. Langsung betul. Contohnya paling terang. Kita masuk ke sini. Kalau kita masuk masjid, orang tengah semayang juga. Teruslah kita semayang juga. Janganlah semayang tak yaitu masjid lagi. Ikutlah juga. gugur tak yaitu masjid. Kerana lah, semayang ada di sini. Tetapi kalau kita masuk masjid, bukan waktu semayang. Astagfirullah kita semayang dua Raka'at tak yaitu masjid. Kerana masjid ni sebuah temboreh boleh dibasuki, disemayangkanlah dulu. Nah, itu orang lain. dan tahiyyata masjid itu hasil dengan apa semalam Asal saja kita masuk masjid jangan turun duduk semayang. itu yang memang diakbalkan nah. kan ada lagi orang datang. kita masuk masjid semalam ada orang apa kabli ya niatkan sekali kita lakukan masjid itu boleh niat dia dua tapi Tak ada besi sekali. Tahu tak dua-dua. Kabliah pun dapat, 100 besi pun Tapi kata lah. Ya. Ya. Sebab Allah nak semayang dua, barangkali takut kejikan lah. pak. maaf, kalau semayang dua kali. Ini dah orang datang, tekan nakamak saja. Allah semayang lah dua-dua orang. Sekali kabliah dan kehidupan nasib. Boleh? Tapi katalah awak tak niat kahyata masjid. Niat kardilah tadi. Kahyata masjidnya hasil juga. Hasilnya apa? Dari segi peraturan tu awak tidak duduk dulu. Awak terus bayar. Itulah dia punya hikmat. Bayar termasjid. Ha, jadi hikmat tawakul kodom ini. Bila kita datang ke Mekah. Sebelum pergi mana-mana. Keabakulah yang kita kunjungi. Ha, ini yang sebenarnya. Bukan saja bagi jamaah hajj. Orang Mekah itu kalau berlayak keluarga negeri. Kemudian dia balik ke Mekah, dia tinggal Tengkak. Dia balik ke Mekah, sebelum balik rumah, dia sunat pergi. Tawas. Tukul dulu. Tawas selamat datang. Banyak kali. Baru. Balik rumah. Itu sunat. Dan kita jemaah ahad ni pun kita juga. Sebelum boleh? Kita pergi tawaf dulu. Tapi ini pun masalah sederhana-sederhana. Tak dapat nak bawa Ketua kali kalau orang tu sendiri pergi lah. Bagaimana kalau ini jamaah ni sudah apa ikut tempat kita? Dah lepas lah. Dah tahu dia bapak. Dia tinggal yang haus, yang benar, yang apa-apa, yang apa-apa, yang apa-apa, yang apa-apa. Eh, pindah-pindah. Bapak-pindah apa-apa. Dekat-jendah terdekat. Perjalanan awak tu kadang-kadang 24 jam 24 jam jalan awak daripada rumah awak. Nak sampaikan kebekal. Dah 24 jam masa. Berpuluh-puluh. Nah, itulah pihak Syih Tepatah. Rehatlah. Rehat. Nanti kita keluar. Tapi itu orang-orang. Yang apa itu semua pergi. Kalau orang buat omrah. Tahu Haji, atau haji irad, tak perlu. Nasib baiklah hukum tawaf itu di sana, sebarkanlah. Kalau lagi itu ada masalah juga. Kalau terlepas, apa takut? Jadi itu tak perlu bagi haji irad atau haji irad, supaya yang pertama dibuat datang ke lokasi dibuat tawaf. Tapi kalau haji sama tawaf timbul masalah, kerana memang yang pertama dia kau tawaf. Nah, yang pertama dia akan buat kawaf ah, itu dikira kawaf murah tak cinta lagi masalah kawaf buluh itulah kawaf buluh pun dah masuk sebab kawaf murah kira-kira eh, dia memang buat kawaf buluh <coughs> jadi itu yang senat eh. yang kelapa menguat nah senat-senat yang ada pada setiap amalan kaji daftar Bahagian bawah dibuat sunatnya Mana-mana yang ada ya. Bahagian sayi pun begitu Mana-mana yang ada sunatnya dibuat Masa melontak, masa bertukur Masa bermalam, masa melontak Buatlah, mana yang ada sunatnya buat Itu apa ya. nah, Tetapi, kenalah kita jaga uh, Peraturan kita Atau kemampuan kita jugalah yaitu jangan kita membuat yang sunat Sehingga mengabaikan yang wajib jadi kita mesti faham. Yang wajib itu dulu mesti menjabut. Dan tempurna yang wajib barulah kita ambil bahagian sunat-sunatnya. Dia memanglah sekaligus tu dibuat termasuk wajib kepada sunat. Tapi jangan mementingkan yang sunat dengan mengabaikan yang wajib pada kita. Amal. Yang bismillah sunat haji. Membaca doa-doa dan diker diker yang baik pada setiap amalan haji dan umrah. Ya. Daripada talbiyahnya sampai ke doa-doanya itu sudah dibuat pertama yang waris. Yang waris yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu Dan kalau doa-doa itu tak waris, pun, tapi tempat itu memang tempat kita sunat berdoa yang ke-10 bersalah lima waktu mulai daripada zuhur Hari Tarwiyah di Mina nah ini sunat tapi haji lima waktu semayang di Mina pada hari lapat Zulhijjah dan bermalam di Mina pada malam sembilan. Hari lapan malam sembilan. Nah, jadi bagi orang yang buat haji ikram. Ya, dia sunat berihram dari Mekah pada hari lapan. Pagi. Ya, tidak mandi apa semua begitu begini. Semuanya semua di Mekah lah hari itu. Hari semua di Mekah. Ya dan berniat Bandi apa semua ni ya ihram keluar di Mina sembahyang zohor di Mina zohor asar magrib isya subuh ah. itu hari apa tu hari raban yang dinamakan hari baru ya hari baru ya tapi sekarang ni ada orang bermalam di Ma'rah pada hari kalian lihat. Sudah terbincangkan hubungi dulu dulu, saya tidak takut. Jaya, takut itu, takut ini, takut itu. Nah. Tapi kalau tidak ada masalah, tak berus. Tak berus bermalam di Arafah. Tak berus. Nah, Yang artanya bermalam di Mina pada malam 8. Nah. Jadi kalau boleh. Semayang lima waktu di Mina. Zohor, Asan, Ma'rif, Isyat, Subuh. Ya. yang ke-11 bertolak ke Arafah setelah naik matahari. Lepas waktu subuh, lepas matahari naik, pada waktu Doha bertolak ke Arafah. Dan jangan masuk Arafah dulu. Berhenti pula di Damerah. Ah, ha, iaitu kawasan sebelum Arafah. Dan sembahyang Zuhur Asar ni kala apa luar haram. Jamaah. Lepas dah lepas khutbah, ada enam sunat buat waktu dah masuk haram. Itu satu daripada sunat haji. Duduk di haramah sampai maghrib. Eh? Ya. Sampai maghrib. Duduk di harapah sampai maghrib. Dan jangan semayah maghrib di harapah. Maghrib saja berjurah. Dari harapah. Semayah maghrib dan isyak jamaah di kubalipah. Itu pun senat. Yang kedua. Diadakan dua khutbah oleh imam Sebelum salat zuhur pada hari harapah. Ini dibuat. Contohnya. Tidak semua jemaah dengar Khotubah Imad ya. Orang yang ada tak kan? sejid lah. ya. Orang yang ada tak kan? sejid uh, Saya tak tahu Saya fikir kemungkinannya Kalau dibuat itu tak, tak susah lah. Kalau pihak Apa namanya Kementerian sana lah. Menyedarkan Khotubah itu melalui penyiaran dia apa, ha. pejabat suara atau radio ya? Perseluruh Arafah. Boleh dengar? Ya tak? Tapi tak dibuat tu mungkin ada sebab-sebab apa, mungkin tak yang guru, zaman, orang, ada dengan jemaah yang ada di Arafah. Hanya yang dengar tu dalam orang yang dekat masjid itu Yang ada sama masjid buat dibuat buat tu dalam masjid Amirah. Ha. Ah. Tapi luar, orang luar Arabah kita itu dia tak dengar. Sebab jarak sekali khas dari sana. Ya Ah, kita dengar, kita dapat dengar. Kita Setakat tadi ramai ada kita tak? Macam dia ihramat. Apa? Ini dia dia bersihkan langsung. Dia ambil oleh televisi manusia fikir. Satu waktu tengah hari hari. Arafa di sana. Ya. Ah sunat dia satu Yang buat dua itu satu siapa? Imam. Imam tu asalnya imam muslimin kalau zaman Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas jangan Nabi Khalifah-Khalifah bermuslimi Khalifah nah, Sekarang ini siapa yang dilantiklah oleh Pemerintah di sana lah orang Imam besar mereka Beliau itulah yang beri usapan nah, Itu senang Dan apa yang diisikan dalam ucapkan Apa yang disatakan oleh Nabi Muhammad SAW Macam berucap Dan dicampurlah apa-apa lagi Kau yang perlu disampaikan kepada umat Islam Yang berkumpul ramai di situ Dan diterangkan apakah amalan-amalan Yang akan dihadapi selepas ini ya? nah, Sebagai peringatan Uh, dalam musim haji ni Ada empat kesebar yang sunat. Yang pertama kesebar pada hari yang ketujuh Masa jamaah di Mekah Sebelum keluar Iaitu imam sunat membuat satu ucapan eh? Satu ucapan tu Kepada orang anak Yang tak keluarkan ke, Minah anak tidak biar apa Itu pernah dibuat eh? Yang kedua pada hari Arabah, itu dua kesempatan. Yang tadi satu, yang ketiga pada hari sepuluh lepas jam. Hari Ramadhan jangan lagi. Apa? Lepas jam ada satu masa satu untuk menerangkan untuk ingat nalar apa yang perlu dibuat atas ini. Yang keempat pada hari dua belas lepas jam. Bagi orang yang nak nakar awal, orang yang nak buat di awal, lepas awal juga dibuat. Khotbah. Nah. Tapi sekarang ni mereka tidak membuat khotbah. Ya, lah, ya. Mungkin di masjid adalah, tapi sebaran sebaran tu ada. Ya. Arahan arahan apa yang perlu dibuat? Ya. Tapi ada orang, pasti ada yang tak baca dan keadaan bahagian itu juga. Kadang-kadang ada yang kata bahasa Arab, dapat. Bisa bahasa Arab. Kadang-kadang yang bukan Arab, pula yang lain. Ada bahasa Orang Belanda, ada bahasa Perancis, ada. Tapi pembagiannya tak Arab, orang ada. Ah, itulah, sunnah-sunnah haji secara ringkas, ada dua-dua secara yang saya catatkan di sini, insyaAllah nanti akan disebarkan. Tetapi jangan lupa, ya tiap amalan haji itu ada sunnahnya yang tersendiri, dalam dan dalam saingnya, dalam lomparnya dan sebagainya.